Він щохвилини дякуватиме долі за це неземне блаженство. Бути з нею поряд. У парку майже посутеніло. Однак Анжеліка здавалося геть чисто забула, що вийшла погуляти всього на кілька хвилин. Вона стишила кроки і зупинилася очікувально. І раптом дуже захотілося, щоб Вася поцілував її. Ліці подобалося, як Вася робить це. Спочатку швидко, але чуттєво пробігає губами по її закритих губах, потім уповільнює темп і наполегливо, але ніжно намагається розкрити її губи, поки нарешті і вона не забажає того ж. Пристрасть охоплює її дедалі сильніше, і вона сама того не помічаючись, трепетом розкриває свої губи назустріч його гарячим спраглим губам. Василь? Ніжно тримав Анжеліку в обіймах, і вони ще довго стояли під мокрими деревами парку, тісно пригорнувшись одне до одного, злиті воєдино п'янким, солодким поцілунком. Розділ третій. Іспит мав от-от розпочатися. І раз лікою зібралися складати, як завжди, в першій п'ятірці, щоб менше нервувати і скоріше відмучитися. Олена ж навпаки, звичайно, йшла десь посередині. Їй важливо було довідатися від тих, що склали про настрій екзаменаторів. Чи багато задають додаткових питань, чи можна скористатися шпаргалками, ну, короче кажучи, настроїтися на потрібний лад. Двері аудиторії відчинилися, і п'ятеро сміливих вступили за поріг. Крім Анжеліки та Іри, у першій п'ятірці були відміниці Таня й Аліна, а також Петрик. Той завжди вважав, що чим раніше він піде складати, тим менше в нього буде шансів провалитися. Прикмети успішного складання іспитів у кожного були особливі. Їх дотримувалися неохильно. Аліна, приміром, надягнула свій незмінний екзаменаційний костюм. Вона діставала його з шафи на період сесій. Ненавиділа всією душею і збиралася урочисто спалити після одерження диплом. Всі іспити, починаючи зі вступних, вона складала тільки в цьому костюмі, бо вважала, що в ньому їй щастить. Таня прийшла з немитою головою, тим як і більшість студенток, Строга відповідна до прикмети, за якою мити голову, перед диспитом не можна ні в якому разі, щоб не вимити з неї вкладені туди знання. Перша п'ятірка взяла білети. Анжеліці дісталися питання з фонетики і з того самого розділу морфології, що вона доучувала його вночі. Ліка мала Прекрасну зорову пам'ять, тож потрібні сторінки конспекту відразу спливли перед її очима. а Залишилося тільки взяти ручку та спокійно відтворити матеріал на папері. Іра підготувалася до іспиту блискуче. Взагалі, до закінчення інституту вона стала справжньою відмінницею, хоча на початку першого курсу навіть не вміла правильно вести конспект. Білет їй попався доволі складний, але вона легко орієнтувалася в будь-якій темі її, і йшла відповідати, як завжди, без підготовки, якби це дозволялося, на державних. А за стіною у сусідній аудиторії нервувала, очікуючи своєї черги, решта групи. Кожен намагався надихатися перед смертю і втовкмачити вочманілу від безсонної ночі голову, оте трішки, що залишилося. Недовченим, тільки в кожного це трішки було своє і часом стосувалося доброї половини предмета. Олена сиділа разом з усіма у вільній аудиторії, схилившись над конспектом. Однак очі її не бігали гарячково по сторінках зошита, а читали і читали той самий рядок. І зміст прочитаного так і не доходив до її свідомості. Дівчина була бліда, під очима залягли темні кола, але зовсім не тому, що вона не спала цієї ночі, бо готувалася до іспиту. А її прекрасне ніжне обличчя спотворила гримаса гіркоти й страждання, а розкішне золотаве волосся, що звичайно м'якою шовковою хвилою лежало на плечах, було безжально стягнуте в тугий вузол. Це тривало вже кілька тижнів, але вчорашній вечір став останньою краплею, важкою й гіркою через яку пропали всі надії та сподівання. Тепер вона не могла не тільки готуватися до іспитів, навіть думати про щось інше, окрім свого горя, була нездатна. Олена сиділа над конспектом, знову і знову переживала подумки події останніх місяців, а від того самого лютневого вечора, коли, виглядаючи Славчика з вікна кухні,